Kapittel 6 Og Jehova fortsatt å tale til Moses i det han sa. Dersom en sjel synder, i det han vittelig handler troløst mot Jehova, og bedrar sin omgangsfelle i forbindelse med noe som er i hans varetekt, eller noe som er betrodd i hans hånd, eller et rov, eller han handler svikefullt mot sin omgangsfelle, eller han finner noe som er mistet, og handler bedragersk i den forbindelse, og sverger falskt om noen av alle de ting som mennesket kan gjøre, og dermed synde ved dem, da skal han, som han synder och vittelig pådrar seg skyld, gi tilbake det rovet som han har rövet, eller det utpressede som han har tatt ved svik, eller det i hans varetekt som ble gitt i hans varetekt, eller det som var mistet och som han har funnet, eller vad som helst han måtte ha sverget falskdom. Og han skal erstatte det med dets fulle beløp, han skal legge till en femtedel av det. Til den som eier det skal han gi det den dagen hans skyld blir bevist og som sitt skyldoffer skal han bringe Jehova en lytefri vær av småfie i overensstemmelse med den beregnede verdien, til et skyldoffer, til presten. Og presten skal gjøre soning for ham framfor Jehova, og slik skal det bli tilgitt ham i forbindelse med hva som helst av alt det som han måtte ha gjort, og som han dermed har pådrett seg skyld ved. Og Jehova fortsatte å tale til Moses i det han sa, «Befal Aaron og hans sønner å si, «Dette er loven om brennoffere.» Brennoffere skal ligge på illstedet på altere hele natten til om morgenen, og alterets ill skal være tent i det, og presten skal kle seg i sin embedstrakt av lin, og han skal ta underbenklærne av lin på kroppen. Så skal han løfte av fettasken etter Brennoffere som illen jevnlig fortærer på altere, og han skal legge den ved siden av altere, og han skal ta av seg sine klær og ta på seg andre klær, og han skal bære fettasken ut til et rent sted utenfor leiren og illen på altere skal holdes brennende på det. Den må ikke slokne. Og presten skal brenne ved på den morgen etter morgen, og legge brennoffere til rette over den, og han skal la fellesskapsoffrenes fettstykker ryke over den. Illen skal stadig holdes brennende på altere. Den må ikke slokne. Og dette er loven om kornoffere. Dere, Arons sønner, frambær det for Jehovas ansikt foran altere. Og en av dem skal, ved å ta en håndfull, løftet av noe av kornofferets fine mel og noe av dets olje og alvirakken som er på kornofferet, og han skal la det ryke på altere til en formidlende duft, som en påmiddelsesdel av det for Jehova. Och det som er igjen av det kan Aaron og hans sønner spise. Det skal spises som usyrede brød på et hellig sted. De skal spise det i forgården til møteteltet. Det skal ikke bakes med noe som er syret. Jeg har dem det som deres andel av mine illoffere. Det er noe høyhellig, liksom syndoffere og liksom skyldoffere. En hver av mannkjønn bland Arons sønner kan spise det. Det er en fastsatt del av Jehovas illoffere til uavgrenset tid gjennom generasjon etter generasjon. Alt som rører ved dem blir hellig. Og Jehova fortsatt å tale til Moses i det han sa. «Dette er Arons og hans sønners offergave, som de skal frambære for Jehova den dagen han blir salvet.» «En tinedel sefa fint mel som et stadig kornoffer, halvdelen av det om morgenen og halvdelen av det om kvelden. Det skal lages til med olje på en bakstehelle. Du skal bære det fram godt sammenrørt. Du skal frambære kornofferets bakverk i stykker som en formillende duft for Jehova. Og presten, den som er salvet i hans sted blant hans sønner, skal lage det til. Det er en forordning til uavgrensetid.» Som et heloffer skal det bli brakt til å ryke for Jehova. Og hvert kornoffer fra en prest skal være et heloffer. Det skal ikke spises. Og Jehova talte videre til Moses i det han sa. Tal til Aaron og hans sønner, og si. Dette er loven om syndoffere. På det stedet hvor brennoffere regelmessig blir slaktet, skal syndoffere slaktes framfor Jehova. Det er nå høyhellig. Den presten som offrer det for synd, skal spise det. På et hellig sted skal det spises i foregåren til møteteltet. Alt som rører ved et kjøtt blir hellig, og når noen stenker noe av dets blod på et klesplagg, skal du på et hellig sted vaske det som man stenker blod på. Og leirekarret som det blir kokt i skal knuses. Men hvis det blir kokt i et kobberkar, skal det skures og skylles med vann. En hver av mannkjønn blant prestene kan spise det. Det er noe høyhellig men ikke noe syndoffer som det bringes noe blod av inn i møteteltet for å gjøre soning på det hellige sted skal spises. Det skal brennes opp med ill.